După șase zile, Isus i-a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singur parte pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de un alb pe care nici un înălbitor de pe pământ nu-l poate da. Ilie i s-a arătat împreună cu Moise și stătea de vorbă cu Iisus. Petru a luat cuvântul și i-a zis lui Iisus, Învățătorule, este bine să stăm aici, să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Căci nu știa ce să zică, așa spaimă i-a case. A venit un nor și a acoperit cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu, prea iubit. De el să ascultați. Îndată ucenicii s-au uitat împrejur, însă nu au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur cu ei.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 Când au ajuns la ucenici, au văzut o mulțime în prejurul lor și pe învățătorii legii certându-se cu ei. De-ndată ce l-a văzut mulțimea pe Isus, s-a mirat și a alergat la el ca să-i se închine. De ce a alergat la el? Ca să-i se închine. El i-a întrebat, despre ce vorbiți cu ei? Și un om din mulțime i-a răspuns,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 Până când vă voi răbda, aduceți-l la mine. Și l-au adus la el. Cum l-a văzut copilul pe Isus, Duhul l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus l-a întrebat pe lui: Câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie au răspuns. Și de multe ori Duhul a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Însă, dacă poți să faci ceva, fieți milă de noi și ajută-ne. Isus i-a răspuns, tu zici, dacă poți, toate lucrurile, toate, sunt cu putință celui care crede. dată Tatăl Copilului a strigat cu lacrimi, Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele.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 au venit la Capernaum când era în casă Iisus i-a întrebat despre ce vorbeați unul cu altul pe drum însă ei tăceau pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare atunci Iisus s-a așezat jos, i-a chemat pe cei 12 și le-a zis dacă vrea cineva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 și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel care m-a trimis pe mine. Ioan i-a zis, învățătorule, noi am văzut un om scoțând demoni în numele tău și l-am oprit. De ce? Pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Isus. Căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată vorbi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Și oricine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu. De ce? Pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos? Adevărat vă spun că nu își va pierde răsplata. Însă dacă îl va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți, care, cred în mine, ar fi mai bine pentru el să-i lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie o este mai bine pentru tine să intri ciungă în viață, decât să ai două mâini și să mergi în iad, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie l Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop, decât să ai două picioare și să fi aruncat în iad, în focul care nu se stinge,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 Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Sara este bună, dar dacă sara își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi și vă și să trăiți în pace unii cu alții.